eta bai, hori ere sorpresak izanen dira, egitarra e, ez duzue ez ikusiko e, e, izanen dira sorpresak mementu txike batzu ola atzalde barnian e, zuek deskubritzen e, halko dituzue e, gazteluzarreko e, e, aparkalekoan eta bai e, azpimarratun nahi dut badela urten e, altxoraren e, tematika hartu dugu eta izanen da, ibilaldi Umentzat, eh, sei urtetik goiti hori larrumbatarekin eh, amekonetan eh, abadia jaurregi inguru hortan eh, altsorren tematika eta piratak hori zanen dira eta denak.